Жінка, менш досвідчена, приписала б таку увагу виключно власному шарму. Та Зіна не вперше возила великі гроші і дорогий товар. «Цей дженджек цікавився не лише її власною персоною, а й багажем. Давайте я вам допоможу. Така важка сумка. Що у вас там? А ця також ваша?» Він самовідденно двигав сумки з південними фруктами, яких Зіна багатенько накопила на привокзальному ринку». Не їхати ж з такої благодатної землі з порожніми руками, намагаючись збагнути, що ж там усередині, який такий дорогоцінний товар. Зіна тулила до грудей ще одну торбу, нібито найдорожчу, щось середнє між дамською сумочкою і господарською торбиною. Не розлучалися з нею навіть виходячи у туалет, чим переконала чоловіка, котрого палила цікавість, що саме там і міститься те загадкове, за чим його послано. Валюша, я впевнена, що він за мною стежив. Чому ти так вирішила? Намагалась правильно оцінити ступінь небезпеки Валентина. Бо я бачила його ще в Тернополі, коли він сідав у сусідній вагон. Може, це випадковість? Може, він такий же кур'єр, як ти? День туди, день там, день назад? Випадковість? Тоді слухай, що було далі. Чоловік упадав за Зіною, немов за першим коханням. Пропонував випити горілки. Та Зіна хоч і не відмовилась прийняти дозу, закапризувала шампанського або нічого. Мусив бігти у вагон-ресторан за шампанським. За той час Зінаїда домовилася з сусідкою покупи, якій це раптове закохання здалось дивним, що вона заховає у багажному ящику під своєю полицею целофановий пакет з персиками, невеличкий, але вишкенький. «Персики, фрукт делікатний, вести далеко, ще помнуться дорогою». Після шампанського Діни Зіні довелось кілька разів збігати за природною потребою. Перший раз вибігла з тією напівгосподарською сумкою, а потім, начебто перейнявшись довірою до попутника, попросила його постерегти сумку. «Я вам так довіряю, обережно, тут дуже дорогі речі і пошепки грайливо». Я за ними їздила так далеко, ви вже припильнуйте. Попутник радо взявся пильнувати. Пригорнув до серця і обмацував, немов лікар живіт хворого, шукав там цінності. І знайшов. Знайшов чотири продовгасті коробочки з браслетами, що сяяли, мов, натуральні діаманти. Красиві і дорогі, кожен ціною майже 100 гривень. Що ж, для каравчині біжутерія розкіш. А невеличка коробочка, якій ціни немає, лежала собі у простенькому целефановому пакеті, накрита персиками, наче не належала їй, Зінаїді. Та посланець невідомої нечистої сили не обмежився поверховим оглядом. «А що було далі, Валюшо?» – задоволено прицмокнула язиком Зіна. Пізно увечері, коли сусідка налаштувалась до сну, а Зінаїда нібито зморена дорогою і шампанським – Простяглася на своїй полиці, попутник запалав уже не цікавістю, а непереможною любовною пристрастю. Присів поруч із чарівною пані, геть утратив глузд, чи удав, що утратив, відпас останню обережність і вдався до випробуваного чоловічого способу обшуку. Перевірив, чи не везе чарівна пані свого загадкового товару десь в одвічному жіночому сховку. У спритності і навіть значній мірі ніжності йому не можна було відмовити. «Валюшко, це було так класно. Мій Ромко давно забув, що таке з жінкою можна виробляти. А цей обмацав по міліметру спершу через ковтину, а потім... А потім, зацікавилась Валя. А потім і під нею пошукав, признаюсь чесно. Поклала руку на серце хитрого казіна. «І ти дозволила?» – обурилась роботодавиця. А що мала робити? Чоловік мав якісно виконати свою роботу. За це йому платять. Хай шукає. Тим більше, що це було так приємно, закотила очі Зіна. Підісланий шпигун якісно виконав роботу. Обмацав, обнюхав, замалим не облизав усю зінину заграбненьку фігуру. Заліз в усі місця, де, на його думку, жінки можуть заховати гроші та цінності. Я навіть анекдот згадала, сміялась Зіна. Їде бабця в поїзді, а до неї підбиває клинці мужик. Баба й втратила пильність. Потім мац-мац, грошей немає, вона в міліцію. Вони питають, а ви, жіночко, де тримали гроші? Вона відповідає, та даруйте в трусах. Міліціонер...